בעזרת השם יתברך, ספר העצות המבוארות, מועדי השם, שלוש רגלים. א. על ידי ההתחזקות בשמחה בשלוש הרגלים, פסח, שבועות וסוכות, זוכים לאור הפנים. היינו לדעת גדול ואמיתי שעל ידו מחיים את השכל לקדושה. ועל שכל זה זוכים להשגת אלוקות. היינו שזוכים לאמונה שלמה ואמיתית וליראת השם כראוי, שאלו מכונים השגת אלוקות. כי על ידי אמונה ויראה שלמים מכירים את השם מטבח והשגחתו הפרטית כראוי. כך מבואר בליקוטי ההלכות. ב. עיקר השמחה היא מן המצוות. היינו, שהשמחה שאדם שמח בחוכמה, גבורה ועשירות של עולם הזה, זוהי שמחה כוזבת. כי כל העשירות של עולם הזה מסתיימת ובטלה ביום מותו. וכן לא נשאר לו מאום מחוכמתו וגבורתו שהיה לו בימי חלדו. אבל השמחה שזכה לשמוח בקיום המצוות, וביראת השם, זו נשארת לאדם לעולם ועד. כמובן במסכת אבות, אין מלווים לו לאדם, לא כסף ולא זהב וכו', אלא תשובה ומעשים טובים בלבד. על כן עיקר השמחה שראוי, וכדאי לאדם לשמוח, הוא רק בעושר רוחני. היינו, יראת השם וקיום המצוות. ועיקר השמחה הוא בלב, שאדם צריך להרגיש בליבו באמת את חשיבות ואת יקר יראת השם בקיום המצוות. ועשירות גדולה ונשגבה מזו אינה קיימת, כי אלו הן טובה אמיתית לאדם בעולם הזה ובעולם הבא. גם אילו היה אדם מתבונן בגדולת הבורא ידבך, היה מרגיש כמה צריך לשמוח בכל מצווה בכך שהוא מקיים את רצון השם, היחיד, הקדמון, הנצחי, יתברך שמו לנצח, שהוא המלך והמושל בכל העולמות. על כן צריך לשמוח מאוד בכל מצווה, רק בוודאי צריך לקיימה לשם שמיים. בעיקר השמחה של כל המצוות שעושים בכל השנה נאסף ומתקבץ בשלוש רגלים, פסח, שבועות וסוכות. היינו, בימים טובים אלו זוכה האדם להרגיש את הקדושה והשמחה של המצוות שקיים בכל השנה. וזה הטעם של שמחת יום טוב, כי בימים טובים מתעוררת הקדושה והשמחה של כל הנקודות טובות של כל המצוות שעושים בכל השנה. היינו, אפילו שאין עושים את המצווה בשלמות כראוי, אף על פי כן מצויה נקודה טובה במצווה כמבואה בליקוטי מוהר"ן, בתורה זמרה לאלוקיי בעודי. על כן צריך להתגבר ולשמוח עם מעט הטוב המצוי בכל מצווה, ובפרט בימים טובים צריך בוודאי להתחזק מאוד בשמחה. כמבואה בפסוק ושמחת בחגיך. גם מסוגלים מהימים טובים לשמחה. כי אז מתעוררת ומתאספת השמחה של כל המצוות כמבואה למעלה. וצריך לזכור כי שמחה גדולה מזו של קיום המצוות, התורה ויראת השם אינה קיימת כמכנ"ל. ג. סגולה להינצל מגדלות היא לקבל את הימים טובים בכבוד ובשמחה, באכילה ושתייה ומלבושי כבוד, כפי שהיד מגעת. היינו. העדה זה שמקבלים יום טוב בכבוד ובקדושה כמבואה בשולחן ערוך שלא לעשות כל מלאכה ולנהוג במאכל ובמשקה ובבגדי כבוד בהרחבה עד היכן שידו משגת אבל לא יחפש דרכים להשגת ממון באיסור חס ושלום כדי להרבות בעונג יום טוב ובחושבו כי מצווה היא כי כל המרבה בהוצאות יום טוב אימהות איסור עובר עבירה ואין הוא מקיים מצווה כלל אבל אם הרבה בסודות יום טוב אימהות כשרות וכן מלבושים מכובדים בקשרות, וכוונתו היא באמת לכבוד יום טוב ולא מחמת תאוות או גאות, אזי בוודאי דבר זה מסוגל להציל מגדלות. גם צריך להיזהר תמיד, ובפרט בימי שבת ויום טוב, מליצנות ומקלות ראש, כמובן בשולחן ערוך בהלכות יום טוב, שכל זה הוא כבוד יום טוב, ומסוגל מאוד להציל מגאות ומגדלות, כמובן בליקוטי מוהרן ובליקוטי הלכות. ד. כשמקבל יום טוב כראוי, כמובן בסעיף ג, הרי זה בחינת קבלת פני רבו ברגל, אפילו הוא רחוק מרבו כמה פרסאות. היינו, על ידי קבלת יום טוב בשלמות כראוי, מקבל קדושה ודעת אמיתית, כמו שהוא מקבל על ידי קבלת פני רב האמת. כי בקדושת יום טוב מצויה אותה הערה המצויה בפניו הקדושות של רב האמת. על כן, כאשר מקבל יום טוב כראוי בקדושה ובכשרות ובשמחה אמיתית, הרי זה כראיית רב האמת, אם אינו יכול לבוא אליו בפועל. וכן, על ידי שמקושר באמת לצדיק האמת, יכול להרגיש קדושת יום טוב. ועל ידי זה מעלה מלכות לקדושה מן הקליפות. היינו האמונה הקדושה המכונה מלכות, מזדככת מן הפגמים ומן הספקות והבלבולים. ונופלת ומתבטלת מן האדם מלכות הרשעה. היינו שמתבטלות מן האדם כפירות ואמונות כוזבות שאלו מכונות מלכות הרשעה. היי hey. ביום טוב צריך לשוב בתשובה מתוך שמחה. היינו שאף על פי שצריך לקבל את הימים טובים בשמחה גדולה, אף על פי כן צריך להתעורר על ידה ליראת השם ולתשובה. אבל רק מתוך שמחה ובלי עצבות. והטעם של תשובה בימים טובים, כי בחג העולם נידון על כמה עניינים, כמובן בחז"ל. וצריך להיזהם מאוד מעצבות. <coughs> ואפילו שגם בשאר יומות השנה עצבות אסורה מאוד, אבל בימי החג איסור גדול יותר. רק צריך לקיים, עבדו את השם ביראה וגילו ברעדה. היינו שהעבודה והשמחה ביום טוב צריכה להיות ביראה ובתשובה. ועל ידי זה מתעלה מלכות וקדושה מן הקליפות, היינו האמונה הקדושה, המכונה מלכות, מזדככת מן הפגמים, ספקות ובלבולים, כנ"ל, ועל ידי זה קבלת יום טוב בשמחה, בתשובה וביראה, כמובן בסעיף זה. ועל ידי זה מקרבים את הגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן. ו. <coughs> מי שהולך בדרך הוא מועד ונופל, ואנשים שוחקים עליו הוא צריך לדעת כי בא לי זה מאחר ופגם בשמחת יונתוב. היינו שלא קיבל את היום טוב בשמחה בקשרות כראוי. ז. על ידי קבלת הימים טובים בכבוד כראוי, היינו באכילה, שתייה ומלבושי כבוד, לפי הישג ידו, ממעות כשרות ולשם שמיים, על ידי זה זוכים להכיר את השם מטבח. גם צריך להיזהר מאוד בימי החג בקדושת המחשבה וטהרתה. היינו לשמור את המוח מערעורים רעים ומחשבות רעות. והגם שצריך לשמור תמיד את המוח מערעורים רעים, בימי החג צריך לשמור יותר. ובפרט צריך להתחזק בשמחת יום טוב. והילד הזה זוכים להכניס דעת אמיתית ללב. היינו זוכים להתחזק כל כך בדעת אמיתית עד שמכניעים את התאוות הרעות מן הלב, והילד הזה מקבלים יום טוב בכשרות ובשמחה. וזוכים לתקן את שלוש התאוות והמידות הרעות. היינו תאוות ממון, תאוות משגל ותאוות אכילה. כי בכל רגל משלוש רגלים מתקנת מידה אחת משלוש המידות הרעות. היינו בחג הפסח מתקנת תאוות הממון. בחג השבועות תאוות המשגל, ובחג הסוכות בעל על תיקונה תאוות אכילה. על כן צריך לזהה לקבל יום טוב בכשרות ובשמחה כראוי. כדי לזכות לדעת ועל ידי הדעת באות על תיקונן שלוש המידות הנזכרות כמבואה בליקוטי מורן חלק שני בתורה תיקון ממשלה שעל ידי דעת דיימים טובים באות על תיקונן שלוש המידות הרעות המוזכרות וכל היהדות תלויה בתיקון אותם תאוות כי על תיקונן זוכים להשפעת נבואה ולתפילה בשלמות וזוכים לרפואה ולהתנוצצות משיח היינו לאור הדעת שמשיח הכניס בעולם. גם זוכים לתיקון כל המידות עד שיכולים למשול על המלאכים בממשלה שיש לה קיום. היינו שיכולים למשול על העצר הרע ועל כל התאוות ומידות רעות, כלומר לכבוש אותם ולהכניען. ושום מניעה או בלבול אינן יכולות לדחותם ולהשליכם מן האמת. ובשביל עבודה זו היינו למשול על העצר והתאוות לכובשן ולהכניען בשל זה נברא כל אחד מישראל. וזה עיקר התכלית והסוף. היינו, שמכל ההגיות, טרחות ואיסורים העוברים על כל אחד מישראל, לא נותר לו שום רווח, אלא מה שהשתדל למשול על יצרו ולכבוש את אהבותיו, ולא להתרחק מן האמת על ידי שום בלבול או מניעה. ואדם זוכה למשול על יצרו ותאוותיו, הוא חשוב וגדול מן המלאכים. כך מבואר הכל בליקוטי הלכות. ח, ח. בימי החג מכריז קול ומודיע שכל הנפעל בעולם בכלל, ועם כל אדם בפרט, הכל ברצונו ובהשגחתו הפרטית יתברך בלי שום חיוב טבעי כלל. כי בכל חג ומועד עשה עמנו השם יתברך אותות ומופתים, ניסים ונפלאות בניגוד לדרך הטבע. בפסח הוציאנו השם ממצרים באותות ובמופתים בדרך אל טבעית כי ממצרים לא יכול היה שום עבד לברוח והשם התברך ברצונו ובהשגחתו הוציא אלפים ורבבות בעצם היום וכל המצרים ראו זאת ולא יכלו לעצור בעדם ובוודאי דבר זה שינוי טבע בשבועות נתן לנו השם התברך את התורה במופתים נוראים בלי שום דרך הטבע ובסוכות הקיפנו השם יתברך בעננים ששום שונא ומזיק לא יוכל לנגוע בישראל בניגוד לדרך הטבע רק בכוחו יתברך ובהשגחתו הפרטית וכל זאת פעל השם יתברך בכדי שנדע ונאמין שכל הנפעל בעולם ועם כל אדם בפרטיות הכל ברצונו יתברך ובהשגחתו הפרטית בלי שום חיוב הטבע ובימי החג זועק קול דקדושה להודיע ולהזכיר שדברים אלו לא יישכחו. אבל צריך להקשיב מאוד לכל זה באוזניים ובלב, כי מצויים קולות של כופרים ולצים המכחישים חלילה את ההשגחה. ובכפירותיהם רוצים להוכיח שהקול מיוסד על פי הטבע חס ושלום. ומחמת זאת אין שומעים את קול הקדושה הזועק ומעורר בעניין ההשגחה. כמובן בליקוטי מוהר"ן חלק שני סימן ד. אבל על ידי התקרבות אמיתית לצדיק אמת, מתחזקים באמונה פשוטה ושומעים את הקול הזה, קולו של החג, ומאמינים שהקול נפעל בהשגחתו הפרטית של השם ידווח ולא על פי דרך הטבע. ועל ידי זה זוכים לשמחת יום טוב. ואפילו בימות החול זוכים לשמחה. כי כל מיני עצבות ודאגות המצויות באדם אינה רק מחמת שאינו מאמין בהשגחה פרטית, כי חושב שהכל נפעל בדרך הטבע חס ושלום. וכשאינו יכול להשיג ישוע על פי טבע, הן בבריאות, הן בפרנסה, שוקע הוא לעצבות ולדאגות. אבל כשמאמין שהכל בהשגחה פרטית, אינו עצב ואינו דואג מן האיסורים העוברים עליו חס ושלום. רק מתחזק תמיד בשמחה. מחמת שמאמין שהשם יתבאך יסיר את הייסורים ממנו בהשגחתו הפרטית. הגם שעל פי טבע אין הוא יודע כיצד. אבל מאמין הוא מרגיש שהשגחתו יתבאך חזקה מדרך הטבע ויכולה לבטל את הטבע לגמרי. ומחמת אמונתו בהשגחתו הפרטית מקווה הוא שהשם יתבאך עוד יאשיהו בחסדים ובטובות. ובפרט בימי החג, כשזוכה לשמוע את קול הקדושה נזכר למעלה. המודיע על השגחתו הפרטית בוודאי זוכה לשמחה רבה. באשר שעל ידי מצוות צדקה כראוי, זוכין לשמוע את כל הקריאת יום טוב, ולהאמין שהקול נפעל בהשגחתו ידבח ולא על פי דרך הטבע, על כן צריך להרבות בצדקה קודם החג, וכדי לזכות לשמחת יום טוב בשלמות. מועדי השם פסח א. ימי חודש ניסן ימי תשובה הם כמו ימי חודש תשרה. היינו שכמו בחודש תשרה, בימי ראש השנה, כיפור, סוכות ושמיני עצרת, צריך לעסוק בתשובה ובענייני יראת השם וקיום המצוות יותר מבכל השנה, כך גם בניסן צריך לעסוק בתשובה וביראת השם וקיום המצוות יותר משאר ימות השנה. ב. ניסן מבחינת תיקון הברית. היינו שחודש זה מסוגל לתיקון הברית יותר מכל עת אחרת בשנה, אם עוסקים בעצות המסוגלות לתיקון הברית, כמובן בספרי רבנו ז"ל, שמידת השמחה מועילה מאוד לתיקון הברית. היינו שלא לתת לעצבות ולדאגות לשלוט על המוח ועל הלב, רק להתחזק במידת השמחה. אין בהרחבות גשמיות, כפי שמבאר רבנו את הפסוק בצר הרחבת לי, אין ברוחניות, צריך להתחזק בשמחה על ידי הנקודות הטובות שמוצא בעצמו. כמובן בליקוטי מוהר"ן בתורה זמב"ל אלוקי בודי. ועל ידי מידת השמחה כראוי, ממשיכים את קדושת חודש ניסן ושמחתו לכל השנה. שכל השנה כולה יוכל להתחזק בשמחה כראוי. והעדה זה ינצל ממקרה לילה, רחמנא יצלן, ויזכה לתיקון הברית. ג. אמירת ההגדה בליל הסדר של פסח מסוגלת לתיקון הברית. על כן צריך לומר את ההגדה בקול חזק ובתוארות רבה. כי אמירת ההגדה בקול חזק מעוררת את הדעת, ועל ידי זה זוכים להתגלות הדעת, היינו, להבין בדעת זו את שצריך להבין באמת. וכשזוכים לדעת אמיתי, הוא עיקר הגאולה. כי גלות מצרים נגרם על ידי פגם הברית. ועל ידי פגם הברית נפגמת הדעת רחמנא ויצלן. אבל על ידי סיפור הניסים הנפלאות של יציאת מצרים זוכים לתיקון הברית, תיקון הדת, וזה עיקר גאולה. גם על ידי שתיית מצוות ארבע כוסות יין בפסח זוכים לתיקון הדת ותיקון הברית. מסעיף זה יכולים ללמוד כמה צריך להיזהה בכל מנהג קדוש מן המנהגים המבוארים בשולחן ערוך בהנהגת סדר פסח. כי על ידי כל מנהג ומנהג הנהוג בליל הסדר זוכים לתיקון מיוחד, בפרט לתיקון הברית, שזה כלל כל התיקונים כמובן בליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן כ"ט. ד. בימי הפסח צריך להתפלל בקול אדיר וחזק, כי התפילה בזעקה מסוגלת לתיקון הברית, כשם שאמירת האגדה בקול גדול מסוגלת לתיקון הברית כמבואר בניקוטי ההלכות. מועדי השם ספירה ושבועות א. על ידי התחזקות בשמחה בימי הפורים, במחיאת כפיים ובריקודים, על ידי זה זוכים לקיים מצוות ספירת העומר בשלמות, ועל ידי זה זוכים לקבלת התורה בניגלי ובניסטר. היינו, אין בקיום המצוות המבוארות ומפורשות בתורה הן בהבנת הדעות האמיתיות המרומזות ואינן מפורשות בתורה. ב. כל מה שאנשים מדברים בימי הספירה אינם מדברים רק מעניין ספירת היום. ואדם המבין, היינו מי שהוא יודע ומבין אמיתי בסודות התורה ובחוכמת הקבלה, והוא יודע באמת מה מרמזת ספירה של כל יום, כאשר יקשיב בשלמות נשמע שמדברים רק מעניין הספירה של אותו יום. ג. מ"ט ימי הספירה הם כנגד מ"ט שערי תשובה, שהם כנגד מ"ט אותיות שבשמות השבטים בני יעקב אבינו עליו השלום. וב-49 ימי הספירה צריך לעסוק בתשובה ולשוב אל השם יתבח על ידי 49 אותיות ו-49 שערי תשובה כמובן למעלה. כי כל איש מישראל שייך וקשור לאות מיוחדת שבאותיות השבטים ולשער מיוחד משערי תשובה. רק על ידי תשובה אמיתית יכול כל אדם לזכות להגיע לאות של השבט ולשער תשובה שייכים אליו. בחג השבועות הוא שער חמישים זה תשובה. ועל ידי שער זה מתקרב השם יתברך אל בניו ברחמים גדולים. גם צריך לדעת כי אמירת תהילים בפרט אמירה במתינות ובהתעוררות מסוגלת מאוד לעורר לתשובה, באופן שהתשובה תביא לאות של השבט ששייך לאדם זה ולשאר שייך לו. כמובן בליקוטי מורן חלק שני בתורה תהילים מסוגל לתשובה. על כן צריך לזהר מאוד באמירת תהילים בכוונה מרובה בימי הספירה כדי לזכות לתשובה אמיתית והזדככות מכל מיני תומות, היינו מכל מיני אפיקורסות ומכל מיני פגמי אמונה. ולשוב אל השם המטבח, כדי שהוא ישוב אלינו ביום טוב שבועות בערחמים כנ"ל. ד. טבילת מקווה <מיקרי> בשבועות הוא תיקון גדול, ועל ידי זה נמשך דעת גדול ונמשכים חסדים רבים וגדולים. כי הרחמים הם כפי הדעת, ומכיוון שבשבועות נמשך דעת גדול מאוד, על כן יורדים ובאים מלמעלה חסדים גדולים ורחמים רבים. אשרי האיש שזוכה לקבל שבועות בקדושה ובכשרות ובפרט הטבילה במקווה שהיא בוודאי מצווה גדולה מאוד כמבואה בתחילת הסעיף ועל ידי הטבילה בשבועות וקבלת היום טוב כראוי זוכים לקדושת שבועות מקווה של שבועות מרמזת גם על קדושת שאר החמישים מחמישים שערי בינה שמשם נמשך קדושה וטהרה על ישראל בשבועות Hey. בשבועות מקבלים את התורה. היינו, שביום זה נמשך בכל שנה ושנה ידיעה חדשה לדעת ולהבין עצות לקיום התורה, שזה עיקר קבלת התורה. וכפי מה שכל אדם מרבה בתפילה על השם נדבך עבור קיום התורה, וכפי מה שכל אחד מתחזק ברצונות ובכיסופים ונחשף לקיום התורה, כן הוא זוכה מדי שנה בשנה לקבל בחג השבועות דעת גדול שנמשך מן השמיים לקיום התורה, שזה עיקר קבלתה. כך מבואר בליקוטי ההלכות. גם אפשר לקבל ביום טוב שבועות חיות חדשה ולהמשיך רפואה לריאה. מועדי השם סוכות א', על ידי קיום מצוות פסוקה כראוי, זוכים לדעת גדולה מאוד, שדעת זו היא בחינת רוח הקודש, שפע אלוקי. וכדי לזכות לדעת זו, צריך לתקן את שבעת הנקבים המצויים בראש האדם. היינו, העיניים, האוזניים, האף והפה, כמובן בליקוטי מורן חלק א', בתורה עתיקה תמיר ווסטים. כיצד לתקן את צינורות המוח האלו? וצריך לדעת שתכלית העבודה של כל אדם בעולם שעוסק ביראת השם בקיום התורה הוא שיזכה לשפע אלוקי, רוח הקודש ודעת גדול הנזקה למעלה, שמעיקר שעשו עולם הבא, האם עיקר תענוג עולם הבא של כל אדם היא השגת הדעת כמבואר. וכפי מה שהם מקיימים מצוות סוכה כראוי, וכפי שזוכים לזכך את הצינורות הנ"ל כך זוכין לשפע האלוקי לדעת הגדולה שזה כאמור עיקר שעשועי עולם הבא. ב. על ידי קיום מצוות סוכה כראוי זוכין ללב זך ונקי, ועל ידי זה זוכין לדבר ולפרש לפני השם נדבח כל המצוי בלב. דיבורים אלו שסכים לפני השם נדבח הם בבחינת רוח הקודש. ג. קיום מצוות סוכה כראוי סגולה לבנים, ועל קיום מצוות סוכה כראוי ניצל מכל מיני מריבות ומחלוקת, מתבטא לשקר ומתחזק את האמת ומתגלה הרבי האמיתי שבדור. היינו שכל אדם רואה את האמת ומבין מיהו צדיק האמת שיכול להחזיר אנשים בתשובה. ועל ידי שנתגלה צדיק הדור, אפילו אומות העולם שבים אל השם מטבח בדעה אחת. ד. תפילה בכוח ארץ ישראל ומצוות תסוכה הן בחינה אחת ותלויות זו בזו. היינו, שעל ידי קיום מצוות תסוכה כראוי, זוכים לתפילה בכוח וביאת ארץ ישראל, וכן על ידי תפילה בכוח, זוכים למצוות תסוכה כראוי לקדושת ארץ ישראל, ועל ידי קדושת ארץ ישראל, זוכים לתפילה בכוח ולמצוות צוקה. היי, hey. כאשר פוגמים חלילה במצוות תסוכה, היינו שמבטלים את המצווה לגמרי, או שאין מקיימים אותה כמבואה בשולחן ערוך, על ידי זה מאבדים שפע של אדם ונופלים לשפע של בהמה. היינו, שעל ידי ביטול מצוות סוכה, עובדות מן האדם הידיעה והאמונה שה' יתברך ומפרנס את האדם. כי כאשר האדם מאמין ומרגיש שפרנסתו היא בהשגחתו הפרטית של ה' יתברך, רק אז פרנסתו היא משפע של אדם. אבל על ידי ביטול מצוות סוכה, נאבדות ממנו אמונה זו והגשה זו. והוא נופל לדעות וסברות טבעיות, לחשוב שהיגיעות והטרחות מפרנסות את האדם. ואזי אין פרנסתו מכונה אלא שפע אל השפע של בהמה. כי בהמה מתפרנסת מגיעות וטרחות. הגם שפרנסת הבהמה היא גם כן בהשגחתו הפרטית, אבל מפני שאין לבהמה לה דעת להבין שפרנסתה היא בהשגחתו יתברך, מחמת זאת מכונה פרנסתה השפע של בהמה. וכן האדם, שאינו יודע ואינו מאמין שפרנסתו היא בהשגחתו הפרטית תתברך, אזי פרנסתו היא גם כן שפע של בהמה. והידי שפוגמים במצוות צוקה גורמים למיטת בהמות וחיות טרם הזמן. אבל הידי קיום מצוות סוכה כראוי, ניצולים מהפגמים הנ"ל. ו. על ידי קיום מצוות סוכה כראוי אפשר לעסוק בבניינים באופן שעסקי הבניין לא יזיק, יזיקו לעוסקיהם. כי מבואר בדברי חז"ל שאנשים העוסקים בבניין, הבניין מזיק להם חס ושלום. אבל על ידי מצוות סוכה כראוי ניצולים מנזק הבניין. ז. על קיום מצוות סוכה כראוי מתקדשים בקדושת התורה בעת הכניסה לסוכה, כי מבחינת סוכה יוצאת כל התורה. ח. על ידי מצוות נצילת לולב ומיניו, היינו, על קיום כראוי של מצוות לולב וימי חג הסוכות, זוכין לדעת אמיתית, לדעת באמת שמלוא כל הארץ כבודו. היינו שזוכין להאמין באמת שהשם יתברך מצוי בכל מקום עם כל אדם. רואה תמיד את מעשה האדם. שומע תמיד כל דיבור שיוצא מפי ויודע מחשבותיו. וכשזוכרים כל זאת באמת, בוודאי נזהרים מאוד מעשות רע, הן במחשבה, הן בדיבור, הן במעשה. על ידי מצוות נטילת לולב כראוי, גם זוכים לדעת ולהאמין שאלוקותו יתברך מצויה אפילו בכל לשונות הגויים. היינו, שכאשר מקשיבים כראוי ללשונות הגויים, שומעים בהם רמזים רבים של מוסר ומתעוררים ליראת שמיים. כידוע מהבעל שם טוב הקדוש, זיכרונו לברכה, ומאוד אנשי אמת, שהתעוררו ליראה ולאהבה דקדושה על ידי כמה מילים מלשונות הגויים. גם הידיים מצווה הנ"ל זוכים להתקרב להשם יתברך אפילו מן המקומות הרחוקים ביותר וזוכים לקשר את הדעת האמיתית אל הלב. היינו שזוכים על ידי הדעת האמיתית של המוח להכניע את התאוות והמידות הרעות של הלב וזוכים לאהוב את השם יתברך באהבה אמיתית. גם זוכים להרגיש את אור האמת של הצדיקים שהם נעלמים ומכוסים מן העולם ואור האמת שבתורה שהוא גנוז מן העולם. על ידי זה מתרבה השלום בעולם. ט. על ידי הבכיות, שבוכים לפני השם יתברך בימים הנוראים, מחמת תשובה ויראת השם אמיתית, זוכים לאתרוג קשר ונאה. וכמה שבוכה יותר, זוכה לאתרוג נאה יותר ולחג סוכות. י. הידור האתרוג וכשרותו הנמשך מצדיק האמת, שהוא ראש בית של העולם כולו. היינו, כפי שצדיק האמת, ראש בית האמיתי, מתפרסם ומתגלה בעולם כראוי, כן זוכין לאתרוגים מהודרים וקשרים לסוכות. על כן, כפי ההתקרבות באמת לצדיק האמת, כן זוכין לאתרוג כשר ומהודר לסוכות, וזוכין לקיים מצוות לולה ואתרוג וכולי ביראת השם ובהתעוררות ראויה. ועל ידי ההשתדלות לשם שמיים באמת להשיג אתרוג כשר ומהודר, זוכין להתקרב באמת לצדיק האמת. A, צריך להשתדל מאוד מאוד להשיג אתרוג כשר ומהודר לסוכות וצריך להרבות בבכייה לפני השם נדבח בימי ראש השנה ויום הכיפורים שהוא נדבח יעזור שיוכל להשיג אתרוג כשר והדר כי אין אנו יודעים כלל את חשיבות וגודל מצוות אתרוג שעל ידה זוכין לקרב בניין בית המקדש מרע בימינו אמן. נדב עניין הושע נא רבה בשמחת תורה נבואר בליקוטי מוהראן חלק א', סימן ע"ד בתורה רומא על השמיים. י"ג שמיני עצרת ובחינת תיקון המשפט. היינו, המשפט שאדם עורך לעצמו, ומתבונן היטב אם הוא נוהג כהוגן בכל מידותיו ומעשיו. גם ההודעה במשפט השם, היינו, האמונה האמיתית שהשם יתבהך נוהג בצדק וביושר בכל משפטיו והנהגותיו. והאמונה שכל מה שהשם יתברך מסבב עם האדם הוא בוודאי לטובה גדולה בגשמיות וברוחניות זה עיקר תיקון המשפט. כך מבואר בליקוד ההלכות הלכות ראש חודש הלכה ו סעיף י"א ועל ידי זה זוכים לתיקון הברית.